Hej och välkomna till The Effortcast Jag heter Håkan och kommer vara er värld Idag är det torsdag den 27 september Och vi spelar in avsnitt 44 Den med risker med risk Och Effortcast är ju såklart podcasten Där vi i Team Effort pratar om rollspel, tv-spel, böcker, filmer Och allt annat som intresserar oss Och med mig idag har jag en panel Som är beredda med taglines Stående av Anna amma Dorfhund är extraordinär. Och Sandra. Oh yeah. Ah, und det var. Nej, det blev lite jobbigt. Det blev inget så bra, oh yeah. Ja, oh, nej. Ah ja, men det Jag kan bara eh... mena det här glömt. Det blev inget bra, oh yeah. Det blev inget bra, oh yeah. Jag gillar den då. Jag gillar den då. Hur mår ni? Jag mår bra. Ja. <laughs> ja, också. <laughs> Hörre själv. Det är lugnt. Jag har tagit en power nap. Mhm. Mm jag kan informera om att jag samtidigt lyssnade på eh min rosa radio med min iPhone inkopplad. Så tack för att tack för radion Sandra. Varsågod. Idag så ska vi prata om saker. Det <tills> är till, skillnad från annars. Mhm. Då vi pratar om eh ting. Vi ska bland annat prata om Carter i Fantasy. Eh det här är en del av våran eh vi pimpar ut fantasykursen som Sandra och Anna går på så att alla som lyssnar får ta del av den. Vi ska prata om fem saker som alltid händer i risk. Vi ska prata om pandor i World of Warcraft, men innan vi gör någonting så ska vi så ska vi vara lite lågmälda ett tag och mm. prata om och prata om Neopets. Sandra, varför ska vi prata om Neopets? Eh okej okay. eh jag har inte spelat ni upphets på ganska länge. Jag kommer ihåg att jag spelade senast någon gång i typ april eller maj eller någonting sånt där och sen så kom jobbet i vägen och så. Eh men nu så tänkte jag att ah, ja men det vore mysigt eller kul att kolla in och se hur mina pets mår och min hur mina stocks går och hur mycket 9 points jag har. Men eh, när jag försökte logga in så insåg jag att jag inte kunde det. Ehm <laughs> uh, Oj, varför inte? Den den säger bara att jag har fel lösenord och jag har typ kanske tre lösenord som jag har haft liksom som jag tänker att ja ah, men det kan vara något av de här tre. Eh uh, och det fungerar inte. Så har jag Vilka lösenord har du? <laughs> 1 2 3. Förty. Eh, nej men alltså så jag hör uh, bett dem och få tillbaka mitt lösenord men uh, det det verkar inte få <laughs> på någon av mina mailadresser. Så uh, jag uh, tänker kanske att uh, jag blir vitakad. Eh, uh, jag hoppas ju lite att jag har blivit det eftersom annars är det ju bara att jag har dömt lösenordet och ja på något vis eh, registrerade mig ett konto på en väldigt konstig mailadress. Men jag tror att nej, jag har nog blivit hackad. Mm. Så kort agott så vill vi säga så vill vi säga vila i frid alla samandras neopets eller alternativt har det bra med era nya ägare som har hackat kontot fast de har det alltså jag var inte jättebra ägare till dem egentligen för att jag gav dem aldrig någon mat eller så men jag stirr mig så nej jag förstår jag oh, förstår alla mina neo points om du som har hackat mitt konto lyssnar så måste du kolla på min aktiespararportfölj för där hade jag jättemycket neo points ja, så det här är ett allmänt meddelande Till eh, den som har hackt Zorat Sandras konto eh, Kolla på Neopointen, njut av det Och förstå hur lång tid det tog för Sandra att få ihop det där Och sen kan du göra vad du nu ska göra med ditt konto And they will haunt you in the afterlife Det där var så det låter När Sandra gjorde en pakt <laughs> För att balansera den här uh, döden så så tvingade jag Anna att lista tre saker med Google och varför gjorde jag det för? Jo för att Google fyller 14 år idag. Yay! Woo! Så i 14 år har vi kunnat titta saker på internet smidigt. Och och det fanns ju det fanns ju en tid när det var kanske inte krig men det fanns ju Geoc och Yahoo och allt av detta och de finns väl kvar men Mm men de är bara med i mejlen i filmer som som de betalar för att visa dem. Ehm. Um. Och jag jag försökte ju då hitta lite intressant info om Google här och så här lagom till födelsedagen så hade utförts en undersökning eh som visar att google.com är internetts mest besökta hemsida. Mm. Jamnte att den andra mest besökta hemsidan är en par hemsida. Det är möjligt. Jag jag kollade faktiskt inte på listan men det är kanske eller hotmail eller en podcast eller hotmails mm. eller allt av detta <laughs> Ja, det är möjligt eller Bing säkert. Bing. Den det näst, nästan nästan besökt är en allt avista länk där folk har allt avista att hur hittar man Google? Mhm mhm. En Sen så så några två lite så här intressanta fakta om Google som jag tyckte var fina så. Ehm um, bland annat så fick jag reda på att Google stödjer officiellt flera Pride-event runt om i världen och de har bland annat de har även gått officiellt gått emot proposition 8 eh som i USA som då säger att äh, giftermål mellan annat en man och kvinna gilts inte i Kalifornien. Ehm um, Google anställda som tillhör LGBT communityt på Google kallar sig för eh gayglers som kan jämföras med Googlers som eh, gemene man som är anställd av Google kallar sig. Och jag vet inte vad den som är den. Mhm. Mm men bara liksom eh, vad ska man ska säga epitetet gaygler får i mig att vilja inte stödja eh, homo elg, eh, alltså hela den rörelsen. <laughs> det var inte måste det var dummaste jag nånsin hört. Nej. Geekglurs det är väl lika dumt som Googlers. Ja, det tycker jag också. Man kan sluta använda Google ett tag i protest. Jag lägger ner i av smak. Nej, jag är klar Geekglurs. Det låter lite gröv. Jag... Ja, ja, nej. Ehm um, sen så jag men det är man kanske har märkt mycket på senare år är det här att Googles logga bet sig ut lite då och då typ varje dag ungefär. Och ibland uh, det är så det någonting som... coolt man kan leka med typ ett xylofon mm eller en så här interaktiv så här Star Trek grej. Det är mm det är alltid kul. Ehm um, och nu har jag för tilläget på att de här olika alternativa logorna kallas för Google Doodles. Ehm um, och um, det är samma här som har gjort de här Google doodlen 2 år 2000 så att det är det oh. imponerande men den första Google doodlen kom uppe 1998 under The Burning Man Festival och då var det Larry Page och Sergey Brin då skaparna bakom Google som la upp det här för att berätta för folk att de inte skulle vara tillgängliga under under den här perioden om servrarna skulle krascha. <här> Um, och det har det det. utvecklats till vad vi ser idag med lite olika skoja saker. Ja, jag jag skulle kunna tänka mig ha jobbet som som Google Doodle skapare. Mm. mm. Det finns även om vi... det finns någon video eh som jag hittade för ett tag sen. Jag kan försöka leta reda på den så att vi kan länka till den. Men där eh, var det en massa typ illustratörer och sånt som pratade om hur kul det var att har ah, jobbat med Google. Jag vet inte. Ja, ah, det, det handlade också om Google doodlers. Om gay gayler doodlers. Doodler Google. <laughs> Så mm. Google helt enkelt är mm. förklarat för dig samtalet med Google. Om <laughs> ändå. <laughs> <laughs> Kanske inte. Ehm um, Okej, så det där var vårat det där var vårat liv och död segment mm. i i programmet och och efter det så ska vi gå in på vad som helt klart har med liv och död att göra nämligen World of Warcraft. Och varför är det fortfarande relevant att prata om World of Warcraft annars? <laughs> det är alltid relevant att prata om World of Warcraft, men ehm jag var ju så att den 25 september så kom ju nya expansionen ut, eh Mists of Pandaria. Och det vad det rätt stod grej det var lite fest på webhallen i på Sveavägen vet jag. Stockholm. Precis. Stockholm. Ehm um, och lite på lite andra ställen runt om i världen. Nä um, kommer lite Blizzard folk till olika till de här olika ställarna och så hade de en livesändning på Youtube. När de hade trailern var ner. fantastisk. <laughs> trailern de gör ju alltid så otroligt vackra trailers eh uh, den var Do ask why we fight. It's to ask why the leaves fall. <laughs> yes, very nice. Very nice panda. Yes, yes. <laughs> I'm a ninja panda with a rice hat <laughs> and the bamboo cane. And a bamboo cane. <laughs> Och eh, jag eh, ska få det här mitt eh, spel i tisdags tror jag. Mm. Uh -huh. Collector's edition såklart för att eh, det är, det är tradition nu, det är tredje collector's edition, måste jag ha det. Och idag så har jag suttit och eh, spelat lite. Åh oh, så avmukt. Mm. <laughs> det första jag gjorde var självklart att testa eh, pet battles, det här nya systemet där man kan man kan slåss med sina små vännerty pets. Ehm um, så jag har eh, jag har min lilla Hawkstrider unga skölden så här min Tetrodactyl Terry och min lilla odöda så här dinosaurie unga Sharptooth. Och de har har jag sprungit runt och så här fightats mot olika NPC:er. Det känns det är väldigt Pokémon man så här åker till olika städer och fightas mot liksom tränare där och så. Ja, mm, det Pokémon. jag gillade jättemycket. Och så får man och så är man ute i naturen och och fightar <laughs> fightas mot andra andra djur liksom och så kan man fånga dem eh uh, under fightarna och så där. Vad vad får man för det? Eh, uh, alltså man får <laughs> inget före egentligen. Ehm, um, det är ett det är meningen att det ska vara liksom som ett så här minigame, bara en grej att göra bara en, en liksom en sak att ha och göra när man inte raider eller gör andra saker. Ehm ah. um, det är även så om man samlar vad är det 250 unika pets nu så får man då ett speciellt pet så att ja okay. så kan man få lite achievements och någon titel till slut om man eh, gör vissa grejer. Men så att det det är helt så här för skogsgud. Vad har du gjort för panda? Jag har inte gjort någon panda. Va? <laughs> Nej. Va? Ehm <laughs> um, jag vet inte vad. Men, jag vet när jag jag testade den panda under betan det var väl så här ja hon var en panda jag jag när jag diskuterade med Sandra här om dagen att det är alltid lite konstigt när Blizzard ska göra kvinnliga versioner av liksom beast raser för det är liksom pandans tjejen ser helt jag vet inte, hon ser lite dum ut förns ögon gör att hon ser lite så här derpy ut sen så har hon bröst och liksom konstiga kurvor och jag vet inte, det, det är lite underligt och Jag skulle kunna spela en en manlig panda också men jag vet inte jag har 8 karaktärer redan jag jag behöver inte fler men det var också eh det visade ju den här eh, fina boken som man fick med om man köpte ja collectors edition så Eh uh, och detta var det bara var en bild på en ja. kvinnlig panda som liksom bara hade typ något litet höftskynke som knappt så här täckte höfterna utan mer så här täckte very much the vitals eh <laughs> uh, mm, och... och någon sorts bikini överdel <laughs> ah, eller någonting. Okay. Och sen så var det liksom hon var ändå så här typ sassy och lite så här curvy och så där. Mm. Och sen så bredvid henne så var det typ en avklädd manlig panda Som var så här lite mer komiskt framställd Att jag är typ tjock och god och ja, kul Gillar liksom. att äta nudlar Så det var liksom inte bara det här att de bara är en enda kvinnlig pandavariant I hela den här tjocka boken Men också mm. det att det är liksom Okej, okay, henne sexualiserar vi trots att det är en panda Mm. medan den manliga motsvarigheten när den är avklädd då ska det vara en kul grej liksom. <laughs> <Jävla> <laughs> ja, bla, ja. jag är egentligen sned och bara så här sur för att inte jag spelar hon. <laughs> <laughs> ja, det här är ju lite samma sak som Worgen förra expansionen. Eh manliga Worgen ser så här verkligen av ja, coola ut när de är vargformade tjejerna med ser ut som så här Arya she what eller någonting där. De, de de såg rätt coola ut i början men så alltså under betan vet jag att de blev konstiga och konstiga tills ja, jag hade en Warden upp till level 12 tror jag men sen klarade jag inte av att titta på henne mer. It's so weird. Ehm um, men men jag och shapepandorna kan även ha svans vilket är lite cool. De kan vara sån här annan typ av panda med ett lite så här chocksvans vilket ser lite skojigt ut. Oh! En sån här röd panda. Ja precis. Oh. Nej, de är ju coolast någonstans. Röda pandan kan också de... vara röd panda, men de har egentligen svans. Har de har de gjort dem sex igen? <laughs> ja. Håkan, dom. De röda pandorna. De röda pandorna har Nej nej nej nej nej, jag jag jag gillar inte för röda pandor, de är jättegulliga. De röda pandorna ser ut som de andra pandorna med bröst och höfter och allting, bara det att de har en svans också. Ja, oh, nej. Jag vet. Du kanske förstår varför jag inte spelar en pappa. Men varför ger du pengar till det här företaget för? Det är ju hemskaste för företaget någonsin. Därför att de låter mig slåss med små djur, okej? Okay? Det är ju inget fiktigt. De fint. är verkligen onda. Det är ju, jag, jag känner ju också att jag skulle vilja så här... Jag tänker att när jag får en mer kraftfull dator så mm. kommer det att ske, liksom. Men mm. ändå så är det liksom... Ja, de, men så här återigen också gör de de här pandorna från Kina är helt oh, these are the chinese buddhist people who are very enlightened. <laughs> alltså de är liksom ett rasistiskt mm. företag på så många sätt också så men ändå så här vill leva, jag vill spela batting kan. <laughs> Damn you. <laughs> men det det ska jag säga jag spelar ju en en liksom kvinnlig dvärg och det är alltid fascinerande de är inte så jättebra de gamla modellerna om man tittar till polygoner och så men det mest fascinerande är att det enda som egentligen har animerats på henne är det att när hon springer så studsar hennes bröst som ja bara den det är att ja, det känns inte så bekvämt ut. Sen har vi drarna i som ser ut som att de har brutit i ryggraden för att de står liksom och skjuter ut bröstet och skjuter ut baken väldigt tajt extremt. Ehm. Um... Vad ja, för spelar ni med? <laughs> det var ett roligt spel. Ehm sen um... måste man faktiskt också spela det här spelet för att kunna poäng, alltså peka ut de här sakerna. Ja, om vi bara lämnar det till killarna så blir det ännu värre inte fattat inte fattat Blizzard lyssnar det var ju någon förra Bliss kom tror jag att det var någon som sa varför måste tjejerna se ut som de har liksom klivit ur en Victoria's Secret katalog var på typ alla skrattade och så säger en av de som håller på med liksom art direction och så säger vilken katalog vill du att de ska ha klivit ut ur och så skrattade alla och så blev det inget svar och jag bara uh. jag bara I hate, I hate you I hate you so much Men men men Vi är för Google men mot Blizzard alltså ja vi är emot blisser när det gäller såna här lite mer moraliska grejer mm. annars så slänger jag mina pengar på dem som om de var ja helt goda. Eh um, så förutom att det är rasistiskt och sexistiskt och monotont och ja så så rekommenderar vi alltså myths of uh, myths of racism. Jag tänkte Daria. att vi skulle kanske så här berätta lite om de goda sidorna. <laughs> ehm um, jag men jag tog tills jag i alla fall slut med min min kära dvärg tjej till till Pandaria till de där så här och anledningen till att hon åker dit är uppenbarligen för att vi ska rädda människoprinsen Anduin som är en av de karaktärer jag hatar mest eh, efter att ha läst en certain novel om honom och han är så Åh oh, han är så gudetousch att jag vill slå honom men i alla fall vi vi ska vi stocka dit och så börjar det hård Alliance slåss där och alla pandor är helt men snälla kan ni kanske inte komma hit och slåss nu förstå och det finns onda energier här som gör alla som som kommer att ta över alla och så där och vi bara oh, nej det är klart vi ska slåss det, det är det bara så det är. Eh mm. så kände jag mig extra bra också för att Jag vet när jag klickar på allt jag ser som liksom det man det glittrar ju lite när man kan klicka på saker i det här spelet och så liksom spränger fram till vad som då var så här ett shrine för ehm um, döda ehm um, ja människor eller pandor och uh, så liksom klickade jag på någonting och då fick jag pengar och experience och sen fick jag en så här debuff som var så här skäms på dig du har stulit pengar från de döda. Oh my god. Så fick jag fick jag springa och skämmas med det i typ en timme. Ehm um, ah. Sen har jag även träffat på fiskmänniskor för att eh äh, det här är ju då Kina eh äh, tema på det här den här expansionen så vi har eh äh, någon sorts liksom humanoider som har så här guldfiskhuven ungefär så här karphuven Åh. som heter äh, Jinju. De är sjukt Äm... snygga. Kingsong. <laughs> de heter Kingsong. Mm, nej, de heter Jinju. <laughs> <laughs> och det roligaste med dem det är att de är ett så här fiskarfolk så jag stod typ en stund och så här Fiskmen ikolla fiskar vad heter fisk? Eh äh, vi vi är däggdjur vi äter däggdjur, det är inte däggdjur ingen fara. Jag vet men men ändå. <kör> ja. Ehm ja men sen men sen det bästa är ju ändå Jag, jag gillar att du gillar att du börja med nåt slags Nu ska vi ta allt det bra, men det går inte, för allting är bara dåligt. Nej, det är inte dåligt. Jag, jag var ching ching shong-fiskarna äter sig själva, för de är, de är inte smarta nu. Så då måste de västerländska rasarna komma och hjälpa dem. Nej. <laughs> Eller det var lite så här illa, för att jag, mina Alliance-medarbetare bara, ah, du måste bli vänner med de här Jinyu för att de ska hjälpa oss och hitta prinsen och slåss mot er hår. Då är jag bara, jag blir väl vän med dem för att jag vill bli vän med dem. Sluta säga åt mig saker så här. Du skulle kunna bli vän med dem genom att introducera opium. Ja, mm. verkligen. Och på så vis så kommer det liksom Destabilisera hela ditt ekonomi Och sen kan du som, som, som Storbritannien Komma in och ta över handeln ja alltså jag är ju, jag känner ju eftersom jag är dvärg så är jag ju i Skottland så jag känner jag jag är, ah, är på väg. <laughs> jag representerar de de förtryckta snar än en Storbritannien. Ehm ah. um, ah. men men men som jag berättade för jag hittade ett pigsvin. Jag, jag blev så glad. Jag hade med mig min räv Tigen och tänkte att du och jag Tigen vi ska vi ska ta över Pandaria. Vi ska fixa allting. Sen såg jag ett pigsvin och Tigen bor i stallet nu för att det var så fint och det är så underbart och sen hittade det en tiger och tämjde den och sen hittade det en bäver och kunde inte tämja den och blev jättelässen och det här är anledningen till att jag spelar bland annat för att det är så fina djur hittat små bävdrar och uttrar och ja jag tycker det är helt jag tänker inte jag tänker inte göra något skämt om någonting du sa precis nu. <laughs> Nej, det <you better laughs> är det. Not. Jag tänkte precis säga att jag tycker det är helt fantastiskt att man får höra ett litet pigsweet ja. Pixie är coola och jag vet inte varför du inte tyckte att Piggy var ett bra namn när du har någon som heter typ äh, Tooth. Nej, alltså det är ju min det är ju mina smådjur. Alltså den Sharp Toothy efter eh, liksom där i landet för länge sedan. Mina andra så här de de stora djuren jag har som hamster det är ju Annegrett, Theodor, Tigen. Jag har även Amethyst, men men så att han fick heta Melvin. Det kändes bra. Åh, oh, det är fint namn. Mm? Nej, jag gillar inte det här nu, är vi är ovänner. Okej. Okay. <laughs> Och påtala om, åh vänner, det blir man det blir man gärna när man spelar risk. <laughs> ja, ja. Så jag tänkte ifall ifall det var färdig med din uh, The World of Warcraft ramen noodle panda man edition typ. så skulle vi kunna ta en paus. Mhm. Mm så kommer vi tillbaka efter den. Swish. Välkomna tillbaka. Ehm Det där vi kommer till veckans topp 5 lista. Jag vart helt ställd där. Det för att det för att jag, jag glömde hur skratt låter. Vi har kommit till veckans topp 5 lista. Så som, som alltid i Effortcast så så har vi gjort en lista på fem saker. Och och den här listan heter topp 5 saker som alltid förekommer i ett partierisk. Och vi spelade risk förra helgen. Ja just det. Ja. Riska i spelet som mer eller mindre går ut på att tävla värden eller åtminstone de stora delar av den och Riska är ett taktiskt spel som belönar tålamod och viljan att göra sig oven med alla som spelar med en. Och ännu mer än monopol så är risk ett spel där man kanske börjar som vänner men man slutar alltid som fiender Och jag tänkte försöka lista fem saker som i princip alltid sker i risk Det ska poängteras att denna lista utgår ifrån mig Så det kanske skulle vara bättre namn om den hette saker som alltid förekommer i ett parti i risk när Håkan är med Men jag tänker utgå från att det gäller alla för min självinsikt klarar ingenting annat mm. Så på plats nummer fem på listan över saker som alltid förekommer i ett parti i risk Så har vi storhetsvansinne megalomani grandiositet hybris förhöjd självkänsla i psykiatrin ett uttryck för sinnesstämda en person har en stark överdriven självbild och ofta helt och ofta helt falsk självbild från Wikipedia står det att falsk inne kan vara ett tecken på en psykos eller en personlighetsstörning och när man spelar risk då som går ut på att töva världen man har en världskarta sina armier och så så brukade oftast vara nån spelare som kollar på sin armé på sina länder på sina områden och tänker att jag kan Jag jag kan ta över allt. Eh, någon någon skulle kunna vara jag ibland och då gör man sig alltid ut på fans innes eh quests och liknande och försöker ta över allting på en runda. Men eh jag jag är lite rädd för att det där ska bli överbladder över till verkligheten efter ett partiriskt att man tror att man är liksom Napoleon. Fast det skulle ju vara ganska svårt också att försöka liksom ta över alltså vad hur hur skulle det yttra sig i verkligheten? Alltså allmän megalomani alltså att allmänt bara ha en höjd självkänsla är väl ganska enkelt att tänka sig hur det skulle leva. Ah, för jag försökte gissa det första mötet skulle så här börja typ ockupera eh universitetsbiblioteket våra, våra lägenheter typ. Eh detta vore någonting kul att göra. Eh jag vet inte om man om ni tänker på storhetsvansinne eller bara verklighetsfrånvaro eh, eller liknande men det storhetsvansinne för mig är en grej som alltid förekommer i risk och jag kan vara den första att känna att det är, jag har varit en med storhetsvansinnet. <laughs> Partsom är fyra. Så lite hand i hand med självsåt vansinne så har vi självbedrägeri som är en psykisk försvarsmekanism grundad på bortrationalisering, projektion och förnekande. Så menar jag att den från aktivt misstolka verkligheten och i sinneheten egna relationen till denna en nedsatt verklighetsuppfattning Sandra. Vad? Ja, jag fick en känsla av att du trodde att du styrde spelet en del när vi spelade. Nej. Nej. Jag tror du var Jag tror det kan ha varit du och Joakim som läste in väldigt mycket saker i det allt jag och Sandra gjorde. Ja, exakt så var det. Ja, <laughs> det där kan vara mycket sant. Mm. Men men Jag eh, tror i alla fall att att det ofta förekommer att man är eh, i risk och som sagt jag utgår från mig själv för det jag jag jag har bara spelat när jag varit med. Men <skratt> att man väldigt enkelt att man väldigt enkelt kan ljuga för sig själv och säga att det går väldigt väldigt bra just nu. Det är bara en minor setback eller tärningarna kommer börja slå bra igen. Det är bara att köra eller att allting går som det ska i risk själv i det där. Det där var så inte jag för att jag tänkte ganska alltså vi hade ganska många timmar kvar att spela när jag hade insett att okej, okay, det här är kört liksom. Men däremot så var jag väldigt fäst vid mitt högfäste i norr. Mm. Men det var ju inte det var ju bara pur kärlek till de norra länderna liksom. Jag skulle säga att ditt stor ditt fäste i norr att du ens kan använda de orden är tekniskt självbägeri. <laughs> Men det var så det sjönte lite då och då. Jag vet inte. Jag har inte alla länder alltid, men jag hade minst ett land kvar not... alltid. Ett natlandinor alltid. Ja, du du var helt rätt. På Sandra, plats nummer 3. Nomaderna. Det hästämmer. På, på plats nummer 3 i min lista över saker som alltid förekommer i risk så har vi förräderi. Och låt det börja med att klargöra en sak. Rent spelmekaniskt kan bara en person vinna ett parti risk. Det finns ingen delad första plats, det finns inte ens en tvåa eller en trea, det finns bara vinnare och förlorare. Detta hindrar ju såklart inte deltagare från att då och då gå ihop och göra något gemensamt och ibland kan det vara en tyst sak, typ en blick som innebär att man vet vad den andra tänker om man går med på det. Ibland eh dras viska, alltså ibland kommer papper fram i bilden och kontrakt skrivs, det händer också. Men Mm. Och det här är liksom viktigt. Förr eller senare slutade det med att någon minst spelmekaniken eller så alla vet om det redan från början var på alla kontrakt går upp i krutrök. Och nu kan det hända så att folk väger gnälla, du sa ju att är en sak man hör och rättfärdigan en gör, men det spelar ingen roll, det är liksom ett förräderi som har skett. Eller är det här någonting ni känner ni känner igen i alla fall? Eh, äh, du menar som du jämnt försökte skapa pakter med folk. Mm. Men det var ju inte någonting som någon gick på. Nej nej nej. Så... Och sen ville det... du ju hela tiden påmina om att bara en kunde vinna så fort jag och Sandra typ inte attackerade varandra. Mm. Ungefär som att vi inte Men kände inte själva? du? Kände inte du Anna till exempel li... alltså att det var du hade du fick någon slags eh att det typ kliade i rygggraden lite grann när när Sandra och Joakim frodde dig så du dog. Nej, alltså jag hade ju väntat mig att de skulle göra det för tanken var väl mest att du inte skulle få döda mig så att du vann. Så att jag tänkte ju att det var det vi skulle göra till slut liksom. Ehm. Um, ja. Ah. Så. Ska vi se självbedrägeri. <laughs> jag vet inte, okay. jag hade ju gett upp hela spelet ungefär efter två rundor för jag kände inte att det funkade alls. Ehm, um, så jag vet inte Jag väntar mig inte så mycket det det jobbiga var ju liksom varje gång du eller Joakim då försökte få över mig på er sida så stod den andra samtidigt och typ halvskrek att vad dum du är som lyssnar på honom, han ljuger bara, vad håller du på med, etc. etc. Det var extremt hetsig stämning vid spelbordet. Det var en väldigt hetsig stämning och jag ville slå er båda. Ja, jag kände också igen det. Jag vill inte slå Anna dock. Nej, Sandra var min enda vän vid det där bordet. Jag kände liksom, det är ett spel, sluta skrik på mig, sluta få mig skall med dum. Ehm um, ja ungefär så. På plats nummer 2. Vädjande. Så inbillar dig nu att du ser någonting som håller på att hända, spelare A le på att få det övertag. Mm. Man försöker då övertiga de övriga spelarna att göra någonting fort. Och nu måste vi gå tillbaka i listan här och och se megalomani in självdrägeri och förräderi. De här och att man måste inse att de här tre sakerna har infekterat partiet på olika sätt och i olika grad. Så det spelar liksom ingen roll längre nu även om det skulle vara så att någon faktiskt strekt ut en hjälpande hand till någon annan så är det ingen som lyssnar längre. Det kan vi i alla fall känna igen. Jag tyckte det var fint i början när jag och Sandra började eh det liksom sätta ut trupper i Afrika och han lite vädjade att men låt inte håkan fortfästa i Sydamerika varför gör ni i Afrika varför gör ni i Afrika kolla vad han gör där Och oh. mm -hmm. <laughs> så klart okay. Det ska ju också nämnas att eh, att det är väldigt frustrerande när man börjar ett parti eh sånt här brädspel och ni två är från början redan är på lag. I alla fall lite grann alla fall i början. Men det är ni som tolkade så. Och dessutom mm. jag blir ju mer jag vill ju ännu mer gå in i en tyst pakt med Anna när ni är helt. Ja, ah, ni säger att vi alltid går, går i pakt. Var på vi tänker, ja ja, då går vi väl i pakt. <skratt> eller hur? För då tänker uh, man okay, att vi måste inte en... döda dem. <skratt> ja. Vi kan göra det. Men låt mig. Okej, okay, låt mig låt, låt mig omformulera mig. Det var kanske inte en pakt, men ni valde ju att gå emot Mål som var taktiskt mycket sämre Bara för att inte gå på varandra i början Men det var ju för är... att ni sa det Det var ju för ja, att, det, att ni sa innan, Du någonstans... kan attackera Anna För att det vore det taktiskt rätta Och då tänker jag att okej okay, Håkan säger det, då ska jag inte göra det Alltså låt mig låt mig bara säga att äh, att jag reagerade på det här innan jag hade börjat äh, försöka övertyga någon var det fram eller tillbaks. Okej, okay, jag kommer inte ihåg <skratt> något av det där. Du har inga bevis för det så det håller vi inte i rätten. Nej, det stämmer. Detta stämmer. <skratt> jag ville bara ta över Afrika, okej? Okay? <skratt> på plats nummer 1. Talande med kluven tunga, kluven tunga och och lögnar och förtal. <skratt> Jag och personligen har kallat dig för orm för Judas. Jag har kallat folk detsamma. Eh och det kändes som vi kom in på det lite grann nästan medans vi pratade om pass nummer 2. Jag vill minnas, jag vill minnas att jag nog heller kallade dig för as men eh ni började ju jag kalla samlade hålla... eller det. Jag har också det intressant så alltså det oh, är ett så bra spel. Alltså det är allting kommer fram liksom. Det här var första gången jag och Sandra spelade också så det är det är fint att vi det här är vad vi får första gången. <laughs> jag måste säga dock att jag hade väldigt kul när vi spelade. Mm. Jag alltså det är inte till att jag inte vann förutom att jag förlorade är för att jag blev jag blev alldeles för het på gröten vid det tillfället när jag trodde att jag skulle vinna. Och jag hade vunnit om det inte var så att att spelpartiet ändrades under en runda och jag jag valde att istället bara liksom vänta lite gärna så valde jag att ändå utföra min plan vilket innebar att alla visste vad min plan var. Ehm <laughs> um, men efter det så vart det ju bara för mig en lång jag vet inte ett långt talande med kluven tunga inte heter låter som din vardag ungefär men men i alla fall. Ni gillade risken då, men det det mm. det man blev arg. Risken risken med risker är att det höjer blodtrycket på ett dåligt sätt. Det kan ju vara bra om om man till exempel är ovan, vet vad är arg och måste utforska den känslan. Då är risk någonting att rekommendera. Där stämmer där stämmer det. Här stämmer. Och jag tycker att vi borde spela det någon mer gång Ja, ja Bara för att vi skulle kolla på den där kartan Kartan mm. på breddspelet kartan, kartan, kartan, kartan Efter en paus ska vi prata om kartor I fantasy kartor Så vi tar en paus och ska tillbaka med det Musik jag gör den ju ändå för att man kan ju inte gå till vissa ställen. Han är redan börjat prata nu. Ämen äh, det är väl ska förbereda mig lite jag. Hej, jag har verklolat tillbaka från pausen. De har redan börjat prata här i pausen. Vi måste ju måste hoppa på det här. Ja. Ni kan ni kan inte ha massa bra diskussioner i pausen. Jag blir upprörd här borta. Okej, okay, förlåt. <laughs> Okej. Okay. Ehm um, Sandra. Ja. Introducera ja. vårt ämne för oss. Ja, kartor kartor eh kartor i fantasy. Ehm det var eh, lite grann av temat på vår förra eh, föreläsning som vi hade i föregår. Ja. Ehm på den fantasykurs som jag och Anna går på Stockholms universitet. Ehm så vi hade fått i uppgift att läsa tre olika böcker till föregående föredesning då saken om ringen ehm um, eh uh, Game of Thrones och vad var det den sista hette namnet? Heter den The Hand nu? Exakt, av George R.R. Martin. Ehm och uh, sen så pratade vi lite grann om uh, karterna i dem men mest om uh, kartans roll i fantasy överlag. Ehm um, och jag ehm um, en fråga som ställdes på det var väl den första frågan nästan som ställdes på föreläsningen var ju eh hur hur man ser eller hur hur man ställer sig till kartan när man läser en fantasyberättelse vad den innebär mm. liksom. Vad är svaret? <laughs> Men det jag tänker ju är att det är ganska individuellt och det kan tolkas på lite olika sätt. Ehm det är ett en av de eh böcker som vi läser är eh Faye Mendelsons The Rhetorics of Fantasy. Eh och hon har skrivit en del om kartan och menar att kartan styr berättelsen eller den visar på lite grann i vilken riktning berättelsen ska gå om där till exempel att här börjar mm. hjältarna i längst ner i vänstra hörnet på kartan och sen så mm. vet man om att här är de Och så så ser man på kartan de andra delarna och förstår att okej okay, de ska tas dit bort. Intressant så alltså till exempel om jag om jag förstår rätt mm. om man öppnar sagan om ringen så ser man eh, första timmarna någonstans där har vi ju kartan och om man vet att vi börjar med Hobber i fylke. Mm. Om det är bara är det man vet och att ringen ska förstöras så, så kanske är det liksom som att man ser då vilken väg de måste gå för att komma till Mordor och sen kan man tänka sig vad som händer där. Ja. är det det ni menar eller är det någonting annat? Jag lite, jag, är, jag är lite osäker på. Lite så men även så som att ehm du ser platserna på kartan ehm och då vet du att det kommer att utspela sig på någon av de här platserna. Det finns inga inga andra möjligheter. Ehm de platser som Ja men det det är det jag menar. Mm. Till exempel om det är en stor flod i vägen så vet man att de kommer vara tvungna att ta sig över den floden Precis. eller över ett berg eller under en gruva mm. eller eller liknande. Och man vet att det kommer bara att utspela sig på de här platserna. Det här är de kända platserna som finns i den här berättelsen. Alla kanske inte mm. kommer att vara med men ja så det blir som spelplanen för det hela. Mm. Vi vet inte Äm, vad som men... finns utanför. Det är liksom Men eh äh, okej, okay, men men exempelvis en bok som utspelar sig i New York City mm. men som inte har en karta i början eh äh, vet man inte där också var man är någonstans. Eh äh, jo, men det gör man självklart. Eh äh att så att grejen så vi pratade om något slags hypotetiskt bok där man inte vet var man är någonstans. <laughs> Nej, men det är nog mer att eftersom fantasy som genre handlar mycket om att bygga upp en värld så så vet du det, det blir ja, om en om en om en annan roman handlar om New York så är kanske inte New York det viktigaste i den, men i fantasy så blir världen oftast en ganska stor del därför att det är lite av en konvention i genren. Det är liksom det är meningen att du ska komma till nya platser och du ska utforska och du ska utforska dem och om du har en karta i början så blir det rätt klart ungefär vilka platser som kommer utforskas därför att i alla fall om man tar Tolkien som exempel så var väl han egentligen så att jag först med det här och han har väl egentligen gett upphov till en sorts konvention inom genren att ha kartor över världen eller liksom att man måste ha det i fantasy därför att det det är så fantasy är I alla fall så... såna här typer av världsskapande fantasys precis mhm mm ehm um, och då om man tittar på andra serier så ibland är ju kartorna jag menar Tolkien han gjorde ju rätt detaljerade kartor men de kanske har mer att ja men de har en rätt basic karta där bara det som är med i historien är utmärkt så att du vet att ja men de kommer vara här och här och här du kan liksom pricka av där det. det finns ingenting utanför som du tänker att ja men okej den här den här skogen här ja men där är de inte den är bara med på kartan utan det det blir liksom som nånting att följa väldigt nära. Mm. mm. Jag fick ju fundera på om jag mm. någonsin har köpt en bok och sen kollat på kartan och sen läst den. Men det var också någonting som vi diskuterade först istället i pausen i fikarummet. Ja. Ah. <laughs> Extremt kul. Mm. Cool. Eh ah. för jag kommer ihåg att jag första gången som jag läste Tolken eh då jag var kanske 12 eller någonting eh och då kollade jag på kartan först för jag tror att det var ah. kanske en av de första böckerna som jag läste som hade en karta i början så då var det ju ganska naturligt att vara nyfiken på vad varför det den fast där överhuvudtaget och så såg jag men eller de här detaljerna och de fantasifulla namnen och undrade ja vad är det här vad är mörkmåden för någonting mm. vad kommer hända där eller liksom det var ja alltså händer ingenting där Nej jag vill att det skulle hända någonting där de vilbo. <laughs> ja, men det men... finns ju sagan om ringen. Jag vet, jag vet, jag vet, men jag bara jag bara tänkte att stackars 12-åringen, vad så måste bli jätteläsa någon läs ja. klart och bara ja. och bara om okej, andra boken då, andra boken då så okej, okej. Nej. Det är i boken. Den andra alvskogen, vad fan. <laughs> Tredje boken alltså, vad men vad fan? <laughs> men vi pratade också om eh eller en sak som jag tänkte på eh vad det här vi har pratat en del om en viss typ av fantasy som heter port eller som kallas för av Farah Mendelson då för en portal quest fantasy som uh, det tog vi upp kanske lite förra gången. Vi pratade om Jag det tror att ni nämnde begreppet. Ni får gärna påminna mig om vad det, vad det var det skiftade på. Ehm uh, um, lite löst så eh uh, handlade om att Att man som läsare får följa med en karaktär när karaktären tar sig från sin gamla, trygga hemmiljö. Som ska ungefär vara lite grann som vår, det är inte så mycket speciellt med den typ. Och sen så följer man med den här karaktären ut i en mer magisk, fantastisk värld och där den även om det ska vara en port of quest fantasy så ska karaktären ha något quest liksom där bort där. Ehm um... vänta nu här, vänta nu här. Det du beskriver är ju monomyten, the hero's journey. Ja, <laughs> <laughs> har de har de haft något eget namn för det? Här? <laughs> Nej men det, det jag hatar fantasy. Nej, men det handlar inte <laughs> det handlar inte riktigt om liksom ehm um, jag tror inte att det har samma liksom fokus just den här mm. det här begreppet utan det handlar det handlar mycket om att vi får vi får upptäcka världen med eh ja. äh, The Hero hjälten, liksom. ja och det handlar <laughs> ja. mer om också hur den typen av fantasy eh ja eh beskriver det fantastiska eh till skillnad från om om det är en fantasyberättelse som tar som eh, händer här och nu i vår vanliga verklighet i typ New York eh och sen så kommer det något magiskt in till den världen då menar Ferran Mendelson att eh, det här skapar ett annat språk i den berättelsen i Portokwest mm. berättelsen där man får följa med the hero eh ah. så blir språket mycket mer beskrivande eftersom hjälten tar sig in i en helt ny värld så då är det liksom vägar och det är träd och det är nya blommor och allt möjligt som ska beskrivas och hjälten kommer att träffa på någon vis man till exempel det är oftast vän eh, som kommer att berätta att ah, de här legenderna eh, berättar om vad som hände på den här platsen och vi kommer ihåg de här kungarna så det är väldigt mycket världsskapande det är väldigt mycket fokus på världen och då mm. tänker jag att kartan har ju det det förstärker ju bara allt det här för att det är ju precis som de här små eh tillbakablicken av historia vad som har hänt här förut så befäster ju det eh öh ja, det förstärker känslan av att det här är en ny värld och den har den här historien och ja cool. vad ska Det heter i det heter i The Heroes Journey heter det the Crossing of the First Threshold när man kommer in i det okända som man inte vet om ja. från det kända som man som man visste om. Mm. Det verkar inte vara så jättemånga som kodlar på kartan och sen läser berättelsen. Det kanske Nej. inte är så vanligt. Jag tycker jag äh... gillar bilder så jag jag tror att jag fortfarande gör lite grann så. Jag tror jag brukar alltså titta precis på för kartan man inte så här inte funderar så mycket över den när du kan få en liten överblick av hur det ser ut ungefär ja. liksom. Efteråt vet jag att jag brukar kolla på kartor till exempel när jag har läst jag har läst de första 3 Song of Ice and Fire eller Game of Thrones som man känner till TV-serien. Jag har läst de första 3. Mm. Och jag har fortfarande typ nästan ingen aning om i världen ser ut. Jag vet att den är ganska långsmal sträcker sig liksom från söder till norr. Mm. Och jag jag vet ungefär vart alla de stora sällarna ligger någonstans, men de i den boken så nämner de ju en ny eller inte en ny plats, men du dör ändå en ny plats som är med varandra att andetag ungefär. Mm. Och jag har börjat liksom pussla ihop det nu. Mm eh det går inte också liksom man man måste bläddra för att se hela i alla fall om man har eh pocketversion mm. som jag har. Mm. Men det pratade vi också om just att eh, där används ju kartan på ett annat sätt än tars inte från en ett ställe på nej, nej. Till ett annat utan utan där är det ju att eh det hela tiden händer saker parallellt i de olika delarna vilket eh vår föreläsare använde något fint ord för att beskriva resumatiskt fantasy. Ja, uh. vilket hmm. betyder att uh, ungefär att de, de olika händelserna delar ett underliggande rotsystem, en underliggande berättelse som sedan poppar upp på olika ställen så att säga. Mm. Ehm, um, ja, det, det, det, han slängde sig med ett olika ord där. Det var han hade inte så jätte lätt att förklara det exakt, men men ungefär så. Eh, uh, men vi kollade ju även på intro till Game of Thrones uh, serien. Ja. Uh där eh, de använder den kartan där just det här med att de varje avsnitt visar var vi kommer att befinna oss mm eh vilket ju absolut blir där blir det ju mer av en utpekande grej att vi kommer att vara här och här och det ligger ungefär så här och så här eh i relation till de andra det som inte med den kartan är att man får ju bara namnen och även om de jag tror att de svursar ja, i de ungefär liksom... rätt riktning men men de vrider ju på på kameran mm. 360 grader hela tiden mm. så man har ingen aning om hur det ser ut egentligen tror jag. Ja, om man inte har ett extremt bra sinne för bild och form. Nej. Alltså för mig är den världen typ Europa och så tänker jag mig alltid liksom The Wall som Hadrians mur. Det ja. det är lättast för mig så <laughs> här du får typ tänker att det här är Europa fast man liksom gör det lite långsmalare istället man kanske hackar upp då lägger det i delar och sen så lägger man typ Afrika och Asien på varandra och lägger det mm. till höger. Precis, det är ja. Okej, vad tycker ni om kartor? Jag är för kartor? kartor. Coolt. Ja, jag tycker om kartor. Jag uppskattar när det liksom finns lite detaljer bakom dem. Jag älskar ju kartor, kartor till Sagan om ringen. Har ju flera olika varianter av dem och så där. Ehm um, ja just det. Det gick. Fick inte du en vi fick inte du en hel bok med kartor ganska nyligen. Jo, det fick jag. Det är det är tre bäckar igen, liten i en sorts liksom ask eh och så är det kan man öppna upp dem och veckla ut väldigt fina så här färgkartor som man skulle kunna sätta upp på väggen om man vill. Jag har även en atlas eh som innehåller topografi och väder och befolkning. Mm. Intressant. Och där är ju kartan med er egen grej. Precis. Det är ganska kul. De Och ju... det kan bli på det vi kört eller ja. Jag tycker vi tar en paus. Ja, okej. Okay. Sen tycker jag att vi läker sitt haatleken om ni vill det. Ja. Mm. Då gör vi det. Coolt. Och där där är vi tillbaka. Det där nu håller jag på att göra en sån här nickövergång som, som vi har ingenting emot dem, men jag är inte nick jag, jag kan liksom inte ta ta, ta på mig den rollen egentligen. Ta den nicken den här veckan. Eh, uh, jag fick eh uh, okej, okay, det var lite weird. När jag låg i mig så hörde jag ett knarrande i mitt rum. Mm. Jag tänkte inte på det för det kan ju lika gärna vara bara vara Slenderman. Mm. Men när jag vaknade så stod det med liksom krita på tapeterna att allting var bra. Ni behöver inte oroa er för Nick. Jag menar mig, stod det. Mm, okej. Okay. Så det är nog lugnt med honom tror jag. Okej. Okay. Uh. Ja, jag jag tror själv tror jag att han har låst in sig och leker med sin PS3 och har skrivit det där för att vi inte ska störa honom. Exakt, det, det tror jag också. Så vi, vi behöver inte oroa oss för någonting eller eller rapporter om konstiga händelser i hans eh, område. Alltså kanske är som den här äh, japanska mannen som hade en kvinna som bodde typ i ett skåp i hans sovrum i ett år utan att han märkte av det. Jag tror att jag tror att det kan ha något sånt här bok. Oh. Det är Nick eller så är det Slenderman. Du borde kolla efter eller den japanska kvinnan. Ja. Oh. <laughs> Herregud. Nej, nu Varså lägger vi ner den här podkasten. Nu, nu, nu, nu måste jag gå och tända alla lampor <laughs> någonsin. <laughs> Kolla igenom alla skåp. Öppna dem, hömma ja, ja, dem. Ja, I'm not even sorry. Det, det här är... <laughs> det här ja, ja, var den reaktionen jag ville ha. Mm. Innan jag går och gråter så ska vi leka citatleken. Yeah. Och det, det gör vi varje vecka. Förutom de veckorna vi inte gör det. Mm. Och det, den går ut ungefär så här. Det kommer finnas tre citat. Vi kommer ta dem ett i taget. Ni kommer få turas om och chansa på vem det är som har sagt det här eh och i liksom i vilket media eller vad man ska säga. Så min min min standard mitt standard exempel är. Man kanske tror att citatet är från Golden Eye som är en film och att det kanske är James Bond som säger det. Jag tre citat och jag ska singla annas USB-minne. Och ifall äh, lägg på minnet finansförbund kommer upp så får så får äh, Anna börja. Okej. Okay. Annars börjar Sandra. Är ni redo? Ja, mm. Oh, ja. Och det är andra sidan som är uppåt. Så Sandra börjar. Är du redo Sandra? Jag tror det. Okej. Okay. Citat nummer 1. I have to return some videotapes. Åh. Oh. Åh. <laughs> svårt att läsa. Sandra bästa skådespelerskan i gruppen. Jag blev helt helt fast på ett på ett ja, ja, på ett annat sätt kanske. Eh <laughs> jag har ju just nu så kryper en japansk kvinna ut ur ett skåp hemma hos Sandra, men hon kan inte bryta karaktär och därför är det svårt nu att <laughs> långsamt långsamt. Eh, jag jag har ju eh <laughs> gissat på eh Brett Iceland Ellis ganska många gånger. Eh så jag eh, chansar och gör det igen. Den här gången kanske det är rätt. Eh och jag tror att det är en bok och en film. Och jag tror att det är kanske American Psycho, kanske och kanske han den här eh uh, eh uh, Patrick Bateman. <laughs> så du tror att det är en bok och en film mm. som heter American Psycho och att det är Patrick Bateman. Ja. Okej. Okay. Inte Batman. Anna. <laughs> Patrick Bateman. För uh, våra yngre lyssnare så kan vi meddela att eh uh, videoband är uh, vad vi hade innan DVD. -er. Alltså det är ju dumt att gå emot Sandra när hon gissar på American Psycho. Ehm um... Om det stämde Anna så skulle man vara tvungen att gissa det alltid. <laughs> jag vet. <laughs> nej men jag... varför är varför är bussen sen American Psycho? Åh <laughs> <laughs> ah, ja, nej men okej. Okay. Eh uh, nej men jag jag känner igen det här också. Jag får med jag har ju inte läst boken med eh uh, minst det uh, antagligen från då uh, Tumblr screenshot från filmen. Eh uh, jag tror också att det är Patrick Bateman i uh, American Psycho boken och filmen antar jag men jag tror samdaret. Så du tror samma som Sandra. Ah. Och uh, ja, jag sa jag sade lite innan att jag var rädd att det här skulle vara kanske en enkel runda speciellt då kanske det här citatet som jag som mycket riktigt är Patrick Bateman i American Psycho i boken och filmen. Det var ungefär där jag tänkte att det kanske um, om man kan släppa en av dem så kanske man skulle fått ett avdrag i fall den andra kanske på båda liksom. Det här är ju alltså Patrick Bateman eh har kan kan Sandra ge någon kontext till det här för jag minns det inte men men det verkade vara det mest kända citatet från American Psycho. Mm. Det förekommer vi flera tillfällen faktiskt. Det är lite grann av vad vad han säger när han vill ta sig ur en jobbig situation typ. Eh ah. Det är någon gång som han försöker uh, mörda en kollega typ och tar stripgrepp på honom inne på toaletten men kollegan tar det som en invit mer för han har mm. varit lite så här attraherad av Patrick Bateman och det blev Patrick blev ju helt ställd av det här han skulle ju bara mörda killen men istället så backar han bakåt och ursäktar sig och säger att I have to return some videotapes och går iväg Intressant. Intressant. Ja. Så det här allt det här innebär att det står 33 när vi går in till citatnummer 2. Mm. Och Anna ska få börja. Är du redo Anna? Ja. Reality continues to ruin my life. Ja. Och här kommer citaten förlåt. <laughs> <laughs> det är bara en allmän <laughs> iakttagelse. <laughs> Sa jag det där högt. Eh, <laughs> men um, det här känns som någonting som uh eh Kalle eller Calvin från Calvin och Hobbes kan ha sagt eh och så fall så Calvin i Calvin and Hobbes som är en serie strip. Intressant så du tror mm. att det är Calvin i Calvin och Hobbes som är en serietripp för Dåms var intresserad så så heter den väl kalla och hoppe på svenska. Ja, jag har bara lärt mig som kalla och hoppe i mitt liv men ja. Intressant. Sandra. Ja, eh jag måste erkänna att jag har fuskat i förväg typ för ungefär en vecka sen. Eh för då satt jag och eh Jag kommer ihåg att jag faktiskt googlade på Kalle och Hobbe och liksom försökte leta reda på CD-strippar på internet så hittade jag en sida där de fanns på engelska. Kollade runt där liksom i typ fyra timmar eller nånting när jag var förkyld och ja så jag känner också igen det här ifrån Kalle och Hobbe-serien och jag tror att öh ja, det var också det var Kalle som sa det. Well poop. <laughs> Jag hade inte räknat med att vi skulle fuska i förallväg va. Nej, men det är det är men väldigt glad. Eh uh, okej, okay, så Reality continues to ruin my life är Kalle i Kalle och hobby eller Calvin i Calvinen Habs som är en seriestripp 33 igen, vilket ni har bett så 66. Vad intressant att ni båda tog den. Mm. Mm. Detta gillar jag tror jag. Okej. Okay. Kalle och Hobbe är en sån här serie som jag faktiskt aldrig jag har aldrig jag har aldrig sträckläst den. Jag har bara läst den i tidningar och då oftast på svenska. Jag har också börjat läsa den lite grann på engelska nu senare tid bara för att jag bara hade för att. Det är lite olika. Jag hade en massa böcker när jag var liten med liksom samlade Kalle och Hobbe. Ah. Mm. Intressant. Så du står 66. Mm. Sandra. Citat nummer 3. Är du redo? Ja. Therefore do not worry about tomorrow for tomorrow will worry about itself each day has enough trouble of its own. Mm. <laughs> det där låter ju väldigt uh, profound och uh, inte alls som någonting som jag känner igen. <laughs> jag har aldrig läst någonting som är profound. Ehm <laughs> um, så jag då har jag läst Kalla hobbet på 4 uh, timmar i sträck. Ja. Precis, men, men jag känner inte igen det därifrån. Och det det skulle vara lite så här tricky i och för sig om det här också var ju från den, men jag tror inte att det är det. Jag gissar istället på att det här är någonting som någon av de visa Kina pandor, inte paddor, Kina pandor, ne, säger i trailern till den där Pandaria grejen. Eh uh, vänta nu ska vi se här. Så du tror att det är ett spel? Ja. Eller det är är trailer för som säger spel? det. Ajd ah, jag förlåt. Trailer för spel. Eh uh, att det är Pandor som säger det. <laughs> Pandor? En panda. Nej. Förlåt. Och Miss of Pandaria. Ja. Pandaria. Eh o o okej. Det är så trailer Miss of Pandaria och en antagligen då King Song Panda. Exakt. Ja. Ah. Anna skämtar om att expansionen är rasistisk börjar bli mer rasistiska än själva expansionen men nej faktiskt inte det här är vi måste faktiskt hela tiden påminna oss själva så vi inte väldigt så vi inte bara tror att de inte är rasistiska för det är när man vänjer sig som du um. faktiskt smyger sig in. Okej, okay. uh, therefore do not worry about tomorrow for tomorrow will worry about itself each day has enough trouble of its own om ifall nu borde Sandra börja darra eftersom att Anna inte gick direkt till Pandaria trailen <laughs> ja för att uh, jag, jag vet att de inte har sagt det här i traileren. Uh, det kan finnas någon i spelet som säger det jag har inte stött på någon än men uh, Åh oh, gud, det här låter som någon sån här jätte Det låter jätte djupt men egentligen så är det jätte det är det helt tomt på mening öh om man tänker på det. Så det är från det är från min blogg egentligen. Dåntas <laughs> vi inte få läsa men ehm <laughs> um... Nej, okej. Okay. Vad vilket vad har vi för källa för eh högt flygande ord som som lossar sig mycket mer som inte säger någonting eh bibeln. Så vi säger att det är någon någon man han kan få det där, vänta, Matteus är det någon som skriver något eh i bibeln som som, som skriver det här, säger det här för att åh, oh, vad bra. Har ingen aning. Ehm um, okej okay, så vänta beskriv igen bok, vad det är det du har där en bok Matteus <laughs> Matteus Ehm um, okej okay. jag kan säga att det tyvärr inte är eh, trailern för Miss of Pandaria och det är inte heller en panda som säger det eh eventuellt så tyvärr noll poäng till till Sandra <här> förlåt. Mm. Anna har rätt i att det är en bok, att det är Bibeln och det är skrivet i Matteus eh vad? Matteus boken. Men men det är en annan kille som säger okay. det. Han heter han heter han heter Jesus. Jaha. Ehm Det det kommer. Ehm Åh. Det är nästan, det är väldigt likt. Det här är från Jesus mest kända gig, bergspredikan. Jaha. Eh där de, där de där de pratar om att kasta päron till svin också. Mm. Men det är ju kent och, och, också alltså. Och några där killen regnar alltid upp. Alltså två poäng till Anna som än en gång har en förmåga att vinna. Du får låta som någonting väldigt dåligt och så här jävligt när jag gör det. Med 8, med 86. Grattis så. Tack. Jag känner igen mina tomma bibelcitat. Yay. Det är sjätte eh Matthew Elias. Aha. 6 634 om man annorlunda koll upp det i sin egen bibel. Eh mm. uh, jag jag jag skulle också vilja eh uh, okej okay, så it's also that about therefore, don't worry about tomorrow. Mm. bla bla. Eh uh, skulle vi kunna typ reda ut therefore och wherefor? <laughs> wherefor eh uh, där så you therefore och wherefor? Exakt. Jag vet det. Det är bara det, att det känns som om till exempel i i, i Shakespeare och Romeo and Juliet wherefore art that Romeo? Ja. Uh. Så känns det som att när man när man lär sig i skolan så känns det som många tror att det betyder where are you. Mm. Och poängen är att jag har jag har sett folk i, har man det så på, alltså som är som är engelska också. Mm. Alltså som är amerikanska som om where for skulle betyda vart. Eh äh, men det tror jag är för att de inte kopplade som vi gör till varför. Eh uh, jag tror att på engelskan så så är det where som talas. Precis så tänker de. Where alltså mm. jag where for ett gammalt ord och så ja. Eh um, Precis. Så att det handlar om vissande att... språkkunskap. Exakt och då bara för att klargöra för alla kidsen så frågar Julia varför Romeo är just Romeo. Mm. Inte inte vart han är någonstans. <laughs> Nej, hon hon precis hon <laughs> Vilket var väldigt konstigt att undra undra rakt ut från balkongen. Bara är du jag ser dig inte där nere i mörkret. Ah där var du. Och då är det jättekonstigt att när hon när hon pratar om att en ros under ett annat namn skulle lukta lika djupt. Och och så. <laughs> ja. Mm. En ros på alla andra platser skulle lukta lika. Jag vet inte. Eh jag tänker alltid på det när jag, när jag ser det där for aware för jag tänker alltid att vi vi har nog ett snap <laughs> eller att att vi har lite en liten, vi, ett lag up där. Jag har lite lärt mig <laughs> forna engelska och även middle english som det var Shakespeare's tid för att och yes. svenska. Jag tycker att vi tar en paus. Nej, vad heter det? Säg hejdå kanske. <laughs> En vecka lov. Vänta, vänta, också. vänta, vänta. Vilken dag är det? Ska. <laughs> Vad är det för gör? <laughs> Just det, effortcast och den är den i slut. Så vi ses nästa vecka. Eh, jag och Anna kommer eventuellt eh ha pratat om om Dr. Who då för det är ju någon slags mid season break. Ja. Uh -huh. Och Sandra kommer han tar juna ha skratt åt oss när vi pratar om det väldigt seriöst som hon alltid gör bakom våra ryggar. Framför ibland också. Framför ah, våra sant? ryggar i land.